Здалося забратися далеко, перш ніж їхати далі, стало неможливо. Коли я більше не бачила дороги, то дозволила колесам з'їхати в кювет і повільно зупинила авто. Важко обм'якнувши на сидінні, я дозволила тій слабкості, з якою я боролась в кімнаті Джейкоба, опанувати мене. Це було гірше, ніж я могла собі уявити. Я не очікувала, що усвідомлення всього, що трапилось, так боляче мене ранитиме я вчинила правильно, що приховала свій біль від Джейкоба. Ніхто не повинен його бачити. Але мені не вдалося побути наодинці з собою довго. Хіба що рівно стільки, скільки знадобилося Лісі, щоб побачити мене на узбіччі. І ще кілька хвилин, доки Едвард дістався до мене. Двері рипнули, і він на руках виніс мене з машини. Спочатку від його присутності стало тільки гірше. Тому що маленька часточка мене з кожною хвилиною ставала дедалі голоснішою та лютішою. Вона волала в мені, потребуючи обіймів інших рук. А потім прокинулось відчуття провини, яке заглушило біль, замінюючи його на новий. Едвард нічого не казав. Він просто дозволяв мені виплакатись, доки я не почала бубоніти ім'я Чарлі. «Ти справді готова їхати додому?» – спитав він несумнівом. Після декількох спроб у мене нарешті вийшло повідомити Едварда, що найближчим часом мені все одно краще не стане. Мені потрібно було дістатися додому, доки Чарлі не вирішить, що вже пізно і не почне телефонувати Біллі. Едвард віз мене додому, вперше не намагаючись вичавити з мого пікапа максимум швидкості. Однією рукою він міцно обіймав мене, а другою керував. Усю дорогу я відчайдушно намагалась опанувати себе, «Спочатку всі мої спроби провалювались, але я не здавалась. Я казала собі, «Лише декілька хвилин з Чарлі. Просто доведеться кілька разів вибачитись чи збрехати, а потім я знову зможу розкиснути. Я повинна зібратися». Я блукала у своїх думках у пошуках додаткових резервів сил. Але сил вистачило лише на те, щоб придушити схлипування, але не припинити їх зовсім. Сльози продовжували струмочками котитися по щоках. Я не знала, що мені робити, аби вгамувати їх. І вже навіть полишила спроби. «Чекай мене на горі», – прошепотіла я, коли ми під'їхали додому. Едвард на хвилинку пригорнув мене і зник. Щойно зайшовши в будинок, я попрямувала одразу до сходів. «Белло», – покликав мене Чарлі зі свого звичного місця на дивані, коли я проходила повз вітальню. Не кажучи ані слова, я обернулась до нього. Його очі розширились, і він підхопився на ноги. «Що трапилось? Щось з Джейкобом?» Стривожено запитав він. Я роздратовано похитала головою, намагаючись впоратися з голосом. «З ним усе гаразд, усе гаразд», запевнила я Чарлі, і мій голос звучав тихо та хрипло. З Джейкобом і справді було все гаразд, принаймні фізично. А саме про це Чарлі зараз і хвилювався. «Тоді що трапилось?» Він схопив мене за плечі, в його широко розплющених очах і досі читалась тривога. «Що з тобою трапилось?» «Мабуть, я мала гірший вигляд, ніж мені здавалось». «Нічого, тату. Я просто поговорила з Джейкобом про деякі речі. Це було важко, але зі мною все гаразд». Його тривога почала стихати, їй на заміну прийшов осуд. «Це справді був найкращий час для таких розмов?» – спитав він. «Мабуть, ні, тату». Але в мене не було іншого вибору. І прийшов час його робити. Іноді трапляється так, що досягти компромісу неможливо. Він повільно похитав головою. Як він тримався? Я не відповіла. Чарлі з хвилину дивився мені в очі, а потім кивнув. Вираз мого обличчя був красномовнішим, ніж будь-яка відповідь. Сподіваюсь, ти не зашкодила його одужанню. Він борець, він упорається. Пробурмотіла я. Чарлі зітхнув. Я відчувала, як мій самоконтроль тане. «Я буду в своїй кімнаті», – сказала я Чарлі, звільняючись від його обіймів. «Гаразд», – погодився він. Мабуть, побачив, як у моїх очах набрякають вологі краплі. Нічого не лякало Чарлі більше за мої сльози. Засліплена сльозами, я рушила нагору. Тільки-но я опинилась у своїй кімнаті, то одразу схопилась за защіпку браслета – намагаючись розстібнути її тримтячими пальцями. нібило, прошепотів Едвард, беручи мене за руку. «Не треба. Це частинка тебе». Він ніжно пригорнув мене, і сльози з новою силою заструмили з очей. Мені здавалось, що цей довжелезний день усе видовжується і видовжується і видовжується. Цікаво, він взагалі коли-небудь скінчиться? Але, незважаючи на те, що ніч тяглась також безжально-повільно, це не була найгірша ніч мого життя. Вона принесла мені заспокоєння. До того ж я була не сама, і це була найбільша для мене втіха. Страх Чарлі перед емоційним вибухом утримував його від перевірок. Незважаючи на те, що я поводилася тихо, гадаю, що сьогодні йому також не вдалося заснути. Сьогодні вночі, обертаючись назад, я з нестерпною ясністю усвідомила всю свою непередбачливість. Я бачила кожну свою помилку – Найменші подробиці болю та образ, що сама завдала, я усвідомила їх усі маленькі й великі. Весь біль, що я заподіяла Джейкобу, всі образи, яких я завдала Едварду, все звалилося в одну купу, від якої я не могла відкараскатись чи пройти повз. Я зрозуміла, що помилялась, порівнюючи їх двох із магнітами. Це не Едварда та Джейкоба, я намагалася з'єднати в одне. Це були дві мої половинки, Белла Едварда та Белла Джейкоба. Але існувати разом вони не можуть, і мені не варто було намагатись їх поєднати. Я завдала їм обом стільки болю. Сьогодні вночі я згадала обіцянку, яку сама дала собі вранці, що Едвард ніколи більше не побачить сліз, які я проливаю за Джейкобом Блеком. Від цієї думки в мене почалася істерика, яка налякала Едварда ще більше, ніж мої невтішні ридання. Але, вичерпавшись, істерика скоро припинилась. Едвард майже нічого не говорив. Він просто лежав поряд зі мною на ліжку і дозволяв псувати його сорочку, яку я безупинно зрошувала своїми гіркими слізьми. Усе тривало довше, ніж я очікувала. Маленькій зламаній частинці мене було потрібно чимало часу, щоб виплакатись. Аж ось усе скінчилось. Нарешті я заспокоїлась і заснула, спустошена та виснажена. Але забуття не принесло мені полегшення від болю Це було більше схоже на заціпаніння Млявий спокій, який зазвичай спричиняється дією ліків І хоч таке забуття зробило моє існування трохи менш болючим Але біль усе одно залишився, навіки оселившись десь глибоко всередині мене Я знала про це навіть у вісні І мій біль допоміг мені наважитись на те, що я і так повинна була зробити Ранок майже нічого не змінив Біль не вщух, лише став трохи більш стерпним, і я прийняла його беззаперечно. Підсвідомо я розуміла, що кожна наступна сльоза озиватиметься в мені новим страшенним болем. Всі кажуть, час лікує. Але мені було байдуже, вилікує він мене чи ні. Я хотіла, щоб стало легше Джейкобу, щоб він знову зміг стати щасливим. Прокинувшись, я була готова до дій. Не було більше ніякої дезорієнтації. Я розплющила очі, нарешті сухі, і зустрілась із занепокоєним поглядом Едварда. «Привіт!» – хрипло промовила я і відкашлялась, намагаючись прочистити горло. Він не відповів, дивлячись на мене, очікуючи продовження ридань. «Ні, зі мною все гаразд», – запевнила я його. «Це більше не повториться». У відповідь на мої слова його очі звузились. «Мені шкода, що тобі довелося це побачити», – промовила я. Це було нечесно щодо тебе. Він узяв долонями моє обличчя. Белло, ти впевнена? Ти впевнена, що зробила правильний вибір? Я ніколи не бачив, щоб тобі було так боляче. На останньому слові його голос затремтів, Але я відчувала і більший біль. Я торкнулася Едвардових хвуст. Так, впевнена. Ну, не знаю. Його брови вигнулись. Якщо це завдає тобі такого болю... «Тоді як це може бути правильним?» «Едварде, я знаю, без кого я жити не можу». «Але...» «Я похитала головою. Ти не розумієш. Можливо, ти і зміг би бути достатньо сильним або достатньо мужнім, щоб жити без мене, якщо так буде потрібно. А я ніколи не зможу піти на таку жертву. Мені потрібно бути з тобою. Лише так я зможу жити». Він і досі сумнівався. «Я не повинна була дозволяти йому залишатись поряд зі мною цієї ночі, але він був так мені потрібен. Передай мені, будь ласка, у ту книжку», – попросила я, показуючи на полицю за його спиною. Він здивовано нахмурив брови, але дав мені книжку доволі швидко. «Знову?» – спитав він. «Просто хочу знайти один уривок і прочитати, як саме вона висловилась». Я погортала книжку і швидко знайшла потрібну сторінку». Куточок на цій сторінці часто загинався і був схожий на собаче вухо, тому що саме на цій сторінці я часто густо зупинялась. Кеті чудовисько, але дещо вона сказала правильно. Пробурмотіла я і тихо прочитала в основному для себе Якщо навколо все зникне, а він залишиться, моє існування триватиме й далі. Та якщо все залишиться, а його не буде. Всесвіт стане для мене безмежно чужим І я більше не вважатиму себе його часткою Я кивнула знову сама собі Тепер я точно знаю, що вона має на увазі І я точно знаю, без кого мій Всесвіт стане чужим Едвард узяв книгу в мене з рук і кинув її через кімнату З легким стуком вона приземлилась на мій письмовий стіл Він оповив руками мою талію на його бездогенному обличчі з'явилась легка усмішка, незважаючи на те, що чоло й досі викривали стурбовані зморжки. «Гід Кліфу також є що сказати», – зауважив він. «Щоб зацитувати героя, книжка Едвардові була непотрібна. Він притиснув мене міцніше і прошепотів на вухо. «Не можу жити без мого життя, без моєї душі». «Так, тихо озвалась я. Саме про це я й веду мову». Белло. «Я не хочу бачити тебе такою нещасною. Може...» «Ні, Едварде. Я накоїла багато дурниць. І тепер мені доведеться з цим жити. Але я знаю, чого хочу і що мені потрібно. І що я збираюсь робити?» «І що ж ми збираємось робити?» Я посміхнулася на його маленьку поправку, а потім зітхнула. «Ми збираємось зустрітись за лісою». Аліса вже стояла на нижній сходинці Ганку. Занадто нетерпляча, щоб дочекатися нас усередині. Здавалось, ще трохи і вона затанцює. Схвильована тими новинами, які, як власне вона і передбачала, я приїхала їй повідомити. Бело, дякую!» – проспівала вона, коли ми вилізли з пікапа. «Алісо, спокійно!» – попередила я її, піднімаючи руку, щоб трохи стишити її запал. «Я маю декілька обмежувальних вимог». «Я знаю, знаю, знаю!» Я лише наполягаю, щоб дата була призначена не пізніше, ніж на 13 серпня. І в тебе є право викреслювати зі списку запрошених кого завгодно. І якщо я з чимось переборщу, можеш не розмовляти зі мною до кінця життя. Гаразд, домовились. Дуже добре, що ти вже знаєш правила. Белло, не хвилюйся. Все буде бездоганно. Хочеш побачити свою весільну сукню? Мені знадобилося зробити кілька глибоких вдихів. «Все, що завгодно, аби вона була щаслива», – промовила я сама до себе. «Чому би ні?» – Аліса самовдоволено всміхнулась. «Хм, Алісо!» – промовила я, силкуючись, щоб мій голос звучав цілком буденно. «Коли це ти встигла дістати для мене сукню?» «Мабуть, мені не варто було цього казати». Едвард стиснув мою руку. Аліса вже зайшла в дім і прямувала до сходів. Так і справи, Белло, забирають купу часу». Почала вона пояснювати Відповідала вона якось ухильно Я маю на увазі, що я, звісно, не була впевнена, що все вийде саме так Але деяка вірогідність все ж існувала Коли? Спитала я знову Розумієш, у Парейнбюера потрібно записуватись у чергу Відповіла вона, захищаючись Шедеври з тканини не виникають за одну ніч Якби я не подбала про це заздалегідь, тобі б довелося вдягнути якусь гидоту Схоже, що конкретної відповіді я не отримаю. «Упер... кого?» «Він не дуже відомий дизайнер, Белло, тож не треба голосувати. Він пообіцяв допомогти, тим паче він саме спеціалізується на тому, що нам потрібно». «А я й не збиралась голосувати. «Справді?» Вона підозріливо подивилась на моє спокійне обличчя. Коли ми увійшли, вона обернулась до Едварда і промовила. «Ти, геть!» «Чому?» – поцікавилась я. Бело, просто гнала Аліса, ти ж знаєш правила, нареченому не дозволено бачити сукню до дня весілля Я ще раз глибоко вдихнула, для мене це не має жодного значення І ти ж сама чудово знаєш, що він її вже бачив у тебе в голові Але якщо ти хочеш, щоб усе було за правилами Вона виштовхала Едварда за двері, але він на Алісу навіть не глянув Його очі були сфокусовані на мені В них була тривога він боявся залишати мене саму. Я кивнула, сподіваючись, що вираз мого обличчя достатньо спокійний, аби переконати його в тому, що за лісою я не пропаду. Аліса зачинила двері просто перед його носом. Ось і добре», – пробурмотіла вона. «Ходімо». Вона схопила мене за зап'ясток і потягла до гардеробної, що була більшою за всю мою кімнату. Вона провела мене в дальній куток, де окремо від решти одягу висів довгий білий чохол. Вона розстібнула блискавку одним швидким рухом, а потім обережно зняла чохол з вішака. Потім зробила крок назад, підтримуючи сукню ззаду, зовсім як продавець у дорогій крамниці. Ну як? спитала вона, затамовуючи подих. Я довго оцінювально дивилася на сукню, трохи граючи на нервах Аліси. На її обличчі з'явилось занепокоєння. Ах! Промовила я, посміхаючись і дозволяючи їй розслабитись. «Бачу, бачу». «Ну, що ти думаєш?» Вимагала вона відповіді. «А в мене перед очима постало видіння Н із зелених дахів. Звісно ж, вона чудова, без питань. Ти просто геній». Вона вишкірилась. «Я знаю». «Фасон 1918 року?» Припустила я. «Щось схоже на те», стверджувально кивнула вона. Дещо зроблено за моїми ескізами, наприклад, шлейф та вуаль, пояснювала Аліса, торкаючись білого атласу. Мереживо вінтажне. Тобі подобається? Сукня дуже гарна, йому сподобається. Але вона повинна подобатись тобі, хіба не так? наполягала вона. Мені також вона подобається, Алісо. Це саме те, що мені потрібно. Я впевнена, що ти організуєш чудове весілля, якщо триматимеш себе в руках. Вона засяяла. «А можна побачити твою сукню?» – спитала я. Вона заморгала, а задоволений вираз її обличчя побляк. «Ти хіба не замовила одразу і сукню для дружки нареченої?» «Я не хотіла б, щоб на моєму весіллі ти була вдягнута в якусь гидоту». І я здригнулась від удаваного жаху. Вона кинулась обнімати мене. «Дякую, Белло!» «Як ти могла цього не передбачити?» – підражнила я її, цілуючи в короткострижене волосся. «І яка з тебе після цього ясновидиця?» Аліса, пританцьовуючи, відійшла від мене. Її обличчя осяялось новим спалахом ентузіазму. «Мені потрібно ще стільки всього зробити. Іди, прогуляйся з Едвардом, а мені час братися до роботи». Вона стрімко вибігла з кімнати, волаючи «Гесме!» і десь зникла, а я рушила сходами вниз. Едвард чекав на мене в холі, спершись на стіну, обшиту деревом. «Це було дуже-дуже мило з твого боку». Сказав він Схоже, що вона щаслива Погодилась я Він торкнувся мого обличчя Його очі стали темними Він довго і пильно дивився на мене Адже минуло чимало часу по тому, як ми розлучились Давай утечемо, Запропонував він Ходімо на нашу галявину Це прозвучало дуже заманливо Гадаю, мені більше не потрібно ховатися, правда? Так, усі небезпеки вже позаду Едвард був таким тихим і задумливим, поки біг. Вітер обдував моє обличчя. Тепер, коли буря минулася, він помітно потеплішав. Хмаринки на небі звично затуляли сонце. Все було як завжди. Сьогодні наша галявина була мирним і щасливим місцем. Де-наде вона була вкрита літніми ромашками, які вирізнялись з біло-жовтими плямами на зеленій траві. Я вляглась просто на траву, не звертаючи уваги на злегка вологу землю. І почала пильно вдивлятись у небо в пошуках дивовижних картин, що створюють хмаринки. Але небо було чисте і майже безхмарне. Жодних картинок, лише м'яка сіра ковдра. Едвард ліг поряд і узяв мою руку. Як щодо 13 серпня? Буденно запитав він після кількох хвилин заспокійливої тиші. Тоді залишається ще місяць до мого дня народження. Я б не хотіла, щоб наша різниця у віці збільшувалась. Він зітхнув. Ти знаєш, що Есме технічно старша за Карлайла на три роки? Я похитала головою. Але це не робить між ними жодної різниці. На відміну від схвильованого голосу Едварда, мій був досить спокійний. Взагалі-то мій вік не такий уже й важливий. Я готова. Я вибрала таке життя. Тепер я хочу розпочати жити. Він погладив моє волосся. Будемо когось зі списку гостей викреслювати? Насправді мені байдуже. Але єдине, що... Я вагалась, пояснити мою думку було важко. Краще було б її уникнути. Я не впевнена, що Аліса захоче запросити вовкулак. Не знаю, може Джейк відчує, що він мусить прийти. Що це буде правильно. Або що він образить мої почуття, якщо не прийде. Він не повинен відчути незручність. Едвард трохи помовчав. Я пильно дивилась на верхівки дерев, вони були майже чорними на тлі неба. Раптово Едвард схопив мене за талію і, перевернувши, поклав до себе на груди. «Белло, скажи мені, чому ти це робиш? Чому ти вирішила дозволити Алісі царювати одноосібно?» Я повторила Едвардові мою з Чарлі розмову, що відбулась минулої ночі перед тим, як я поїхала навідати Джейкоба. «Буде нечесно залишити Чарлі осторонь», – зробила я висновок. «І ще Ренета Філа. Треба дозволити їм також розважитись, як і Алісі». «Можливо, якщо ми попрощаємось належним чином, це зробить усе трохи простішим для них і для Чарлі. Навіть якщо Чарлі гадає, що це зарано, я не маю права позбавити його можливості повести мене до вівтаря». Я скривилась, промовивши останню репліку. Потім глибоко вдихнула і продовжила. «Принаймні, мої мама і тато, і всі мої друзі бачитимуть найкращий бік мого вибору. Все, що я можу їм показати і про що розповісти». «Вони знатимуть, що я вибрала тебе. Знатимуть, що ми разом. Вони знатимуть, що я щаслива, де б я не була. Гадаю, це найкраще, що я можу для них зробити». Едвард узяв моє обличчя в долоні і вдивлявся в нього цілу хвилину. «Угода відміняється», – промовив він раптово. «Що?» – видихнула я. «Ти відмовляєшся? Ні!» «Я не відмовляюсь, Белло. Я й досі готовий виконати свою частку угоди». Але ти свою можеш не виконувати. Я звільняю тебе від зобов'язань. Більше жодних умов. Чому? Бело, я бачу, чого ти прагнеш. Ти намагаєшся зробити у всіх на світі щасливими. А мені байдуже, щасливі всі навколо чи ні. Я хочу, щоб щасливою була ти. І тільки ти. Не бійся відмовити Алісі. Я про все подбаю. Присягаюся, ти не почуватимешся винною. Але я... Ні. Зробімо все так, як хочеш ти. Тому що так, як хочу я, не виходить. Я називаю тебе впертою, але ти лишень подивись, що я накоїв. Я, як бовдур, зациклився на своїй ідеї, вважаючи, ніби знаю, що для тебе буде краще. А сам лише завдаю тобі болю, примушуючи страждати знову і знову. Я більше не довіряю собі. Ти можеш сама обрати, яким чином ти хочеш бути щасливою. Те, як хочеться мені, завжди виявляється неправильним. Він поворушився, розправляючи плечі. «Ми зробимо все так, бело, як хочеш ти. Сьогодні вночі. Просто сьогодні. Що швидше, то краще. Я поговорю з Карлайлом. Гадаю, що ми дамо тобі достатньо морфію. Все менеться не так жахливо. Принаймні, варто спробувати». Він скрипнув зубами. Едвардене, він поклав пальці мені на губи. «Не переживай, бело, кохана. Я не забув про решту твоїх вимог. Перш ніж я встигла зрозуміти, що саме він має на увазі і що саме він збирається робити, його руки вже заплутались у моєму волоссі, а губи почали рухатись м'яко, але дуже настирливо. Часу на роздуми не було. Якщо я так довго цього чекала, навіщо мені тепер було зупиняти Едварда? Я вже не могла контролювати своє часто часте дихання. Мої руки шукали Едварда. Я притискалась до нього дедалі міцніше. Наші губи ніби склеїлись, відповідаючи на всі невимовлені питання одне до одного. Я намагалась отямитись і знайти можливість і сили заговорити. Він обережно перекотився, втискуючи мене в прохолодну траву. «Ах, байдуже!» – торжествувала моя менш благородна половина. Голова була сповнена Едвардового солодкого дихання. «Ні, ні, ні!» – сперечалась друга половина з першою. Я хитнула головою, і його вуста перемістились на мою шию, дозволяючи мені дихнути. «Едварде, зупинися, Почекай». Мій голос був таким самим слабким, як і моя воля. «Чому?» Прошепотів він у ямку, з якої починалось моє горло. Я з усиллям волі спробувала надати своєму голосу рішучості. «Я не хочу, щоб це трапилось зараз». «Справді?» Перепитав він з усмішкою в голосі. Він знову притулився своїми губами до моїх. Відповідати стало неможливо. Моїми жилами розлилось тепло. Там, де Едвардове тіло торкалося мого, шкіра палала. Я примусила себе зосередитися. Мені довелось дуже добре попрацювати над собою, щоб приневолити себе відпустити його волосся і покласти руки йому на груди. Але я це зробила. А потім, упершись руками в Едвардові груди, я спробувала відштовхнути його від себе. Певна річ, самостійно зробити це я б не змогла, але він відчув мій спротив і відсунувся. Відсторонившись на кілька сантиметрів, він подивився на мене, і його погляд не сприяв моїм рішучим діям. В його очах палало чорне полум'я. «Чому?» – знову запитав він, його голос став низьким та охриплим. «Я кохаю тебе. Я хочу тебе. Просто зараз». Метелики, що пурхали у мене в животі, перелетіли до горла і Едвард скористався з мого мовчання. Чекай, чекай, но, ну. Намагалась я пробайкотити крізь поцілунок. Не можу. Не погоджуючись, прошепотів він. Будь ласка, видихнула я. Він застогнав і, відштовхнувшись від мене, перекотився на спину. Так ми лежали близько хвилини, намагаючись стишити дихання. Белло, скажи мені чому ні? Вимогливо запитав Едвард. І хай це буде не через мене. Все в моєму світі оберталось навколо нього. Що за дурні припущення. Едварде, для мене це дуже важливо. І я збираюсь зробити все за правилами. І хто ж визначає правила? Я. Він перекотився на живіт, підпер голову рукою і дивився на мене з осудом. І як же на твою думку правильно? Я зробила глибокий вдих. Відповідально. Все повинно відбуватись у вірній послідовності. Я не позбавлю Чарлі та Рене найліпшого подарунка, який тільки я можу їм подарувати. Я не хочу позбавляти Алісу радощів від організації весілля. Ми ж усе одно одружуємось. Я пов'яжу себе з тобою згідно з усіма людськими обрядами, перш ніж попрошу тебе зробити мене безсмертною. Я все зроблю за правилами, Едварде. Твоя душа занадто важлива для мене, щоб гратися з нею в такі ігри. І ти мене в іншому не переконаєш». «Б'юсь об заклад, що я зможу тебе переконати». Прошепотів він, і його очі знову загорілись. «Але ти не станеш цього робити», – відповіла я, стараючись, щоб мій голос залишався рівним, знаючи, що я цього не хочу. «Ти змагаєшся нечесно». Звинуватив він мене. Я усміхнулась. «А я ніколи й не обіцяла». Він тужливо усміхнувся у відповідь. «Якщо ти зміниш свою думку...» «Ти будеш першим, хто про це дізнається». Пообіцяла я В цю мить почав бризкати дощик Кілька великих краплин І з легким стуком впали на траву Я сердито подивилась на небо Я віднесу тебе додому Едвард змахнув маленькі краплинки дощу З моєї щоки Дощ не проблема Пробуркотіла я Просто це означає, що прийшов час Зробити щось дуже неприємне І можливо навіть дуже небезпечне Його очі розширились від тривоги «Дуже добре, що ти, коли не пробивний», – вела далі я. «Мені потрібна та блучка. Час розказати про все Чарлі». Едвард засміявся, піймавши мій вираз обличчя. «Дуже небезпечне завдання», – погодився він. Потім знову засміявся і поліз у кишеню джинсів. «Добре, хоч не доведеться за нею вертатись». Він знову надів каблучку мені на ліву руку, на палець, де повинна носитись обручка. Туди де вона залишатиметься до кінця віків.